Music Zagoan entzuleak eta ongi eto edo mintzaleku huntara, eta mintzaleku huntan, PLH edo bizitegien tokiko plana ipatuko dugu bizitegien arazoa ez da oraikoa, ipar eskualergian, baina urtetik urtera, gero eta korapilatsoagoa bilakatzen ari da. PLH hori bizitegien tokiko plana, xutik ezartzen ari du Euskal Elkargoaka. Jonden urte astapenean finkatu zuen noko sei urterako proiektua, Eta hori proposatzen du errietako kontseiluetan ezta badatzeko, horietan irakurri landu eta doztu edo hemen datzen ahal dutena. Baina joan den urteko martxoko konfinamendu edo etxialdiak alda arazidu egutegia. Eta azkenean urte astapenean da dokumentua aztertua izan erriko detxen artian. Dokumentu interesgarria, azken urte hauetako tendentzia nagusiak ikertu eta oker bideak zuzentzerat entxeatzeko norabideak eta ekintzak proposatzen dituenak, korotarat ogoita bost, erritarek bizi duten errealitatea, ala ere, beti eta dorpeagoa da. Bizitegi duin eta presio onargarri batian atxemaiteko zailtasun handiak, espekulazioa beti eta goragoa, bigarren eta udako egoitzak numre gerota handiagoan, Luraren prezua beti goiti eta lura zatitua eta jana bizitegien egiteko. Hiri edo erri erdiko etxe hainitz ere utxik egoiten direlarik. Pelax edo bizitegien tokiko planak funtsesko problemeri erantzuten ote dia. Norabide zuzenak hartuak diria. baitezpadako ekintzak proposatuak ote diria. Hori da, beraz, komentatuko duguna gure gomitekin, gaur gurekin, Alenriar Iriburuko hau zapesa, Peioetxeleku kanboko hau tetxia, Isabel Txariton bidarteko hau tetxia, Miselo Zafrenbankako hau zapesa, eta Peioetxeveraintzart, Doneneloitzuneko hau tetxia. Beraz, ratxaldeon gutzieri, eta bere alaxe, hasiko gira, nahi balzu, itza eman endut, uh, beraz, grabatu dugun peio etxe berri antxarti, galde egin, uh, diogu, pshkatzepen zaten zuen, oro korki prangintza oraiko egoeraz, eta bai eta ere, nahi du ohar bat egin funtsian peelax horren egiteko moldeaz edo metodologiaz entzuten dugu peio etxe berren txart. Lehenik, enoztaz, biziki harinki hartzen da gai hori, janei baitu baduela urte frango or, teknikariek uh, lantzen dutela gaia, Baina autetxien aldetik uh, bon, biltzen dugu uh, irueun iru orialdeko txosten bat bostegunez aztertu behar dena eta gero uh, iritzi bat eman behar da ortaz guztietan eta gero erri elkargoan boskatzeko asmoz bainan, uh, ohengi belean ez da erabaki harin bat hartu behar, baizik eta uh, diren ogoi, ez bada ogoi urteren dako uh, norabide bat markatu behar da norabide bat, uh, oinagitzen dena Bilakaera demografiko batean, baina nola kalkulatzen da bilakaera demografiko hori. eta nola kalkulatzen dira nola estimatzen dira hemengo uh, ljaldearen beak.etaok egin dena da ba, artturituzte azken hogoi ururteori eta ku bilaka ere demografikoak utzi direnak nola libriki uh, garatzen eta saiatzen da beriz. Antisipatzen, eldu diren urtean buruan, uh, be, nolakoak izanen diren, eta horren arabera, haiten e -re, e dute, hainbeste etxe bizitza eraiki behar dira. Ben, lehen galdera ez da, zonbat etxe bizitza eraiki behar den, baizik eta, nundik heldu diren jende guzti horiek, eta zertara eldu diren, epa, hemen ipar euskal egirat. Bizi balin badira, eldu, uh, eldu balin badira unat, bizitzerat, aurak, emengo eskoletan ezartzerat, uh, lana hemen sortzerat biziki huntsa, Baina baddakiigu ez dela hori. jende gehi gehiena heldu da kanpotik, uh, udako egoitza baten seka. Eta azken urte hauetan eraiki diren etxe berri guztien artean, proportzioosobera handi bat bilakatu da bigen egoitza edo sasoineko egoitza. Orduan ez da eraikitzen hemen bizi nahi duten jendehendako, baizik eta udan ustiatu etxe bizitza ustiatu nahi duten jendean dako, edo alokatu uh, nahi duten jendean dako. Hori niretzat, ajunt ardura gabekeria bat da, lehenik sozial mailan, uh, lehenesten esten baitira justuki, bon, laburzki biltzeko, eh, aberatsak, eta emengo jendean, edo kanputik heldu diren jende, sumeen beaxak ez dirakondutan hartzen, eta bestalde, etengabe harri gira ipatzen gaurregun, uh, lahialdi klimatikoa, eta zer egiten dugu, eraiten dugu, urtero 2006-eun egoitza gehiago eraiki beharko direla Ipare Euskal Herrian, horrek suposatzen duelaik, luja artifizializatu beharko dela, gerota gehiago, uh, eraiki beharko dela gerota uh, ekialderago Ipare Euskal Herrian, uh, kostaldea saturatu baita eta beraz, enplegua kostaldean gelditzen den beh, bedustuki autoak erabili beharko dira, egunero etxe bizitzatik lanera joaiteko. Eta beharko direla, ere, zerbitzuak biderkatu, uh, aishialdiak, eskolak, garaio sistemak, uh, asen izamendua, uh, toki guzti, berri horietan, bizi ahalizaiteko. Hor doan, hori uh, dena niretzat ez da normala. Galdera ez da hola pausatu behar, beharak ez dira ez da beidan ezartzen eta konklusuak dira eraiki behar dela gehiago, ez aderantzizkoa egin behar da, nola anticipatu eta enkadratu behar demografikoak eta ogen arabera gutxiago eraiki. Hala bere ahala sartuaakgiraagaian peiotxeberre entxartekin eta main inguruan dituugu gomitekin be horren segi da dezagun, Halean e, hirriak, ordean uh, pixka bat horren uh, segidan, nola... Uh, berbat bakotxari ere dute, nola pausatzen den, bizitegien uh, arazoa egoera uh, zuen eskualdean, eta uh, PLH horren, uh, BR, nola ikusten zuen, edo uh, orientabide nagusia hartu haute den. Hiren, uh, iriburu eskualdean uh, nola pausatzen da bizitegien uh, arazua? Aleen. Iri burun eta e eskolerian, nik, nik usteut uh, gai uh, importantan eta bat de dela eh, eskolerian dako. Hori eh, uh, bakotxak berdu uh, teidatu bat, etxe bat edo departamento bat, eh, eta berdu uh, demorabelian uh, lana. Eh, behar, behar importanteenak. Eta hor, uh, uh, peio etxe verren txartek, uh, induen uh, sula saldean, uh, ala, nik uh, atzemaiten tutu uh, Uh, azken urteetan, kaxik ogoi uh, uh, urteontan, uh, gure politikak, hori uh, erran behar da, horten ez dakit uh, uh, nahi taratindunez edo, uh, edo uh, gure onduan egin denez, mena uh, asteko uh, entzuten karrikan entzuten duguna. Eta bulegoetan, handiendek jiten jelaik gu ikusteat, askenean uh, sobera etxe uh, egiten duzue. Uh, ez gira gehiago, uh, gara joaikin ez gira gehiago, bayonat uh, joaiten Eta nik ez dut uh, apartamendut erosten al, ezpeitut haski uh, diruik erosteko. Hala, hori entzuten da egunguziz. Eh? Eta, eta, eta pelasek eh, agertu tien kalte txar horiek, or, agertzen dira, argiki. Hein, eta hori, hori, pelas horrek, hori uh, uh, ontzat ekartzen dut, hein, ekartzen du konsta hori. Mena konsta hori egin eta ez ditukuk we, usaiak eta, eta ahalak uh, aldatzen. Hein, eta uh, nik uste dut ikusiz hainbeste uh, jende lekuko jende baztertia dela, uh, ez duela gehiago lehen deitzen ginoen le parcours rezidantziel. Hordean gaztek uh, uh, aloikatzen zuten uh, zerbait. Eta gero uh, mentoaz erosten apartamendu bat, edo gero uh, etxetibi etxe bat. Hori egun ez da gehiago ge ge ge ge ge egiten al. Uh, diendek uh, eta lanian arzen diren gaztiak, nik ikusten tuta hastegusiz. Eh, ez dute egun ez uh, e etxeik edo apartamendu e erosten al, uh, e eta ez dute aloikatzen ale. Eh, zenta gu esko aldean, te troabaten dako, erda, uh, sorsi egun oro, uh, Eh, eta ez est, dute hori ez arzen al. Eta horrean, beh, galditen dutakutena, da, enlojomant en sozial. Eta horrean, emango jendek ez dute lekuik, eta xifretan txartzen delarik eta hori da, hein, konsta eta bilana eta eta hortik hartu hori da, ber, bergira, doztu bilanean, eh, erdeko bigarren egoitzak eta hutxik bilakatzen den aparten menduek, sobera leku, arzen dutela, e, erdia. Uh, egiten dituguna uh, apartamendu eta etxe erdia pizatzen dute eta sobera pizatzen dute eta denbora berian bigarren egoitza horiek zeikartzen dute beste bat zeikartzen dute horiek jendek egiten ditiren direnak horien uh, erosteko algiago dute eta prezioak altzasten dituzte, bai kostaldean bai gure herrietan hiriburuan ustaitzen eta edo edo azparnan eta berdinere uh, eskolegi eskolegi parnian hala horian horiek uh, Horrek, kampo ezartzen ditu, eh, azkenian, hemengo jendeak. Nik uste dut, bilan horrekin behar dena lehenik adostu, eta ez badu hori uh, bizi izan nahi azke, hel, heldu dien, hamar urtendako, pelasa sei urtendako bari mada, mena, bon, hor engaiatzen gien bezala, uh, hamar edo amost urtendako gila engaiatzen. Horrean, bilanetik gio behar du beste zenario berri bat eh, eraiki er, ergerrikin. Isabel, Hordion, eta bon, bilan horrekin lehenik adorzidea, egina eta plazaratu den bilanaikin, eta bidartetik ikusita bada, badira gauza bereziak, hori ostion erraiten gineen, bigarren egoitzak eta soberatuki dutela, bidarten ala da? Bai, biztande da, beti soberan badira. Bai, bilanarekin adosgira badakigu emango biztandeek, Uh, euneko irudogoita amarek dretsoa dute uh, sozial uh, etxe bizitzabat uh, ukaitea. Eta hartzen baditugu uh, amar uh, asken uh, urteak uh, kontrarioa egina uh, izan da. Egina uh, izan dira, uh, bai, uh, merkatu librean zat uh, euneko eta... Uh, eguneko irurogoi eta uh, amarak merkatu librearentzat eginak izan dira. Beraz, uh, biztandena, beharren eta uh, gauzatu diren proiektuen artean, uh, bai ziroa hundibat uh, bada eta, eta bai bidarten entxeatzen giraz, enta gu kostaldean biztandena badakigu uh, orain etxe bat bidarten saltzen da uh, milioi batean. Uh, hori da prezio normala eh, kakotzen artean biztandena, eh, biztandena ne horke zindu hori uh, erusi. Bon, eh, duela amarr urte bidarteko... Ez kampoko jendeak e... heldu dira, neskatu no, ortean. Bistandena. Eh. Eh, amarr urte hauetan eh, bidartek eh, erabakidu politika askarbat uh, okaitea, eh, bai eh, etxe zat, eta eh, hartu ditu eh, erabaki askarbatzuk Dibidez eraikitzen baduzu uh, etxebizitza bat lau apartemenduekin erdia izan behar uh, sozial apartemenduak erdia mm -hmm. izan ber dira. hogeita uh, hamar uh, apartmendu egiten badituzu, uh, ehuneko hiruru uh, hogeita hamarrak sozialak izan berhar dira. Eeta hori emaitzak eman ditu. Azken hamar urte hauetan e duela hamar urte e bai falta ziren asko e sozial etxe bizitzak edo apartemenduak ehuneko e sortziak ba ziren eta orain doblatu ditugu, ehuneko eta hamazazzpi antzuk bad dira. haar e urtez beraz e frogatu dugu posibilidera nahi delaik. Mm -hmm. Pio, txeleku, kanbuan, eskualegi barnekaldera joiten gira, zuek, entrekosta horitar edo biharen legoan zistelarik, bizitegen arazori, nola bizitu zuen. Lehenik, kanbu haipatu haintzin, egia da, nahinuke, bat eratu, horrein arte ergana izan denarekin, ba, Pio etxurien txart eta, ba, alain edo isaberek erantutena, bilana hori da, ados gira, azken... Hamabost, hogo yugte hauetan, kasik 20.000 etxe bizitza eraikinira uhtero, e, eta jendeak, omuzte um, eukaitena aldu, e, gerauta eraiki, eraiki eta gerauta presioa menperatzen men dena. Baina ez da, jola, merkatuaren funtzionamendoa ez da, jolai, e, e, A priori, guspegi batetik, gertatzen nal, izaiten nalitekeena. E, presioak goruntz joan dira, errandugun fenomenoen gaitik, bigarren etxe bizitzak, etxe bizitzak gutxak egoiten direnak. E, Lugalde hunen atraktibitasuna, baina nire hemen eraikitzen denak sortzen du galde bat. Eta bon, hori behar da hautsi momentu batean, zeren bestena hemengo biztanleak ez dira luruntan bizitzena erako. E, e, kanbo haipatzen baituzu, kanbo nire bizitugu fenomeno berdintzu hori. Berezitasun txipi batekin kanboko erriaren zat. lotua dena gure aktivitateari da termalismoari. Nun egiten duen, estatistikoki, etxe bizitza edo eunainerako amdana bat, hutxa bezala kontsideratua baita, baina errialki urtean zehar, kasik denak beteak dira, e, termalismoa zendatzeak er, e, e, e, dat etortzen diren, kurista horiek okupatzen baitituzte. Hori da berezitasun kipi bat kanborena, bat bigarren eh, heineko etxe bizitzatzu, baina ez da kostaldean edola ikusten den fenomeno berdina, azken finean urte guzien beteak dira eta ardura dira apartamendu kipi batzu kanboko familienak direnak eta diru itugi pixka bat ekartzen dutenak, ez direnak alare sartzen presio igotze espiral eh, itxusi hortan eganezake. Mm -hmm. Misel, orde hon, bankan eh, spekulazio huri eh, diadanik asiaziztea eh, piske bat eh, senditzen, nahiz eta presioak eh, oreino diferenteak diren kostaldean, barnek artean, beste arazo bat da etxe utzak bankan ere badira, frango. Lehenik banka ipatu hain zin, behio etxe berrian txertaktin eh, bon, partekatzen dutan izgauza, baina ez ahas alare denak forma atletik, eh, Uh, lehen gauzan nahinukena egan, gu bankako autetxe edo garazi baigogeko autetxe egisa, atxe maiten dut, dela gogoetatzea politikoki, uh, PLS baten bidez, biak, ikustea uh, or, orain horai zertangiren eta biak zeri buruz nahi dugun joan. Eta lehen, uh, gure egilkarguan ez ginen amensten ale, olako gogoetat bat okitea, pagtekatzea beste egietako autetxeekin eta ikus molde zabal bat okitea eskolegiari buruz da iriguneak jarrituko gauza hori baikorki nainukena egana eta pelesha beste besteaniz gaia ipatzen dugu izandaina mugi kortasuna edo eskuara edo bainiz gauza gure eskolegiaren biziaren gainean eta hizigerriko gauza ona hatzen duto jadanik horren gainean mintzatzen ari zaitea horrenez tona partekatzen da ere moni basiren izandaz argi zirena dezanbassadeur bakizu polo bakotxan edo lugalde bakotxan bazen baino okupatzen zena PLH urtaz, ni nintzen garazi bai gorgindako <coughs> eta beraz ez da bostegunez prestatu den gauza teknikalariak ainitza izan dira lanean, baina bi aldiz izangira lugaldeetan lugalde, lugalde guzietan polo bakotxan izangira bi aldeetan azken mandatean bon, irurte egiten zuen mandatak 2008-2006 PLHaren gogoeta eta bietan etan izangira lugaldeetan, gogoet ta zen, diagnostikaren zabaltzen eta fiska analizatzen eta ba gero uh, autatzen uh, autatzen fiska uh, orientabide azkarak eta erjan izan bada jend, uh, etxe bizitza logement orditake egin dela azkena marka dan, uh, uh, bakoche. Bakoche, uh, da. urte bat coche orientabidea da horia paltsea eta galdeina izantsei autetxi guztiak lurraldetan aintzin zersena orientabidea buskatu poloarena Lugaldearena eta lugaldek uh, batzuek ejan dute beharzela txiki hiru mila hori bizitza hori eh, urtean. Eta hiru lugaldek eta beste gehienek egan dute behar zela apaldu, batzuek beharzala azkarki apaldu. Jatanik eta uh, inpakaktie direnak mentura hirugune eh, ego egopi ego, uh, uh, ego eskolegikoa. hogeek egan zuen beharzela apaldu gehi hau Baina horokorki hautsi mautsi bat aktu izan zen, uh, alare uh, behar zela apaldu mendaketa hori. Eta jadanik <coughs> iduritzen zaut, importanta dela jadanik hori uh, partekatzea denekin. Apaltze hori behar dela amorzatu. Baina uh, egia etxe bizitzain problema ertenginin, biltzen gine laik uh, gure bilkuretan anbasadorin artean, izi gari emeki, uh, pakubo bat bezala da, jarrunda emeki uh, iitzenden gauza. Eta... Peles, pelas hori haintxor uh, ez dakit, ez dakit, ez dakit, perfekta, me badira orientabidea azkarraka uh, autetxe guziek bai zutenak erri uh, elkarkoan, uh, azken mandatean, eta beste gauza honatxe emaituntena, oraiko autetxe berriek badute beren hitza uh, emaiteko manera berriz. Bietan uh, urte bat barne uh, analizabat, eta egia huaiko analiza biziki interesgarriada autetxe berriak badire lakotz, eta artean izan baita konfinamendu historia hori eta aldaketa ondia. Niek, uh, formaldetik, inxor ez daike, perfeta, eh? Minan, part, urbiletik segitu nituen agogu eta horiek, eta uh, lur aldetan, e, autetxi bako emaiten altsin bere idizia. Eta emandu. Mm -hmm. Eta emandu. Eta, uh, eta ere, uh, idai kustenut, uh, artukodut argbonako gaia, bon, mentura zango aut, ausa pesak, ertenzin, berazela apaldu, uh, PLU, PLU, uh, PLU, etxe bisitzaren edaik kuntzan gero PLU akustenelaik, Uh, eta, bon, doidoia pastuda egirkarguan. Baina, uh, peluak usten dugu, konkretuki, uh, etxe bizitzaz, onmata izan diren, ana. Eta, bon, uh, ara, uh, ordean, uh, pelasori buskatu dugu, uh, agian, uh, pelasori buruz duatzin duaz, orientabidiak, ere autetxiek, beren peluetan, eta pelui orta, uh, uh, araize, zareko ditugu, uh, plantan, uh, zinez, oneski, uh, gure lu galdetan. Hara, puxkat lehen, ukuz uh, moldea, uh, PELAX buruz. Gaiten eh, duzu PELAX boskatu dela, baina asken erabakia ez da hartua izana, oraino, no, eh? mementuana, erriko etxeri emanetan. Hurtxeak Eta guai, erriko etxek uh, edira emaiten beren idatziak, uh, genin, ez teketa urtagilain erditzu hartio emaiteko, uh -huh. bueno, bazduik berantau eman detuzte, baina hori uh, interesgari da, biziki analiza hori, ara. Gero berriz jiteko menturoaz bankari... Uh... A, Laburski, bai? bai Zetan bestegai frengo bat ditugu. Baina epatuko dugu gero, nahi bolzu. Bai, bai. bai, bai. bai. Turriko gira, bai, bai. Eh, Preseski eta Etxe-Saharren eta berriz bai. erabiltziata hori. Uh, bilakaera eh, eta aztertzeko eta kondua nartua izan da, izan den bezala, demografia demografiaaren bilakaera. Eta Preseski, galdekin dugu, peiotxeberren txartti, eia badenez manerarik uh, bilakaera demografiko horren uh ez kontrolatzeko, baina ia ja, bideratzeko eta oinari e, susen bat aktua izan denez hor. Orduan, bilakaera demografikoak kontrolatzea biziki zaila da eta gainera bada gai filosofiko bat horrengi belean gordetzen dena biziki zaila dena aztertzea. Aldiz, dakidanada, nahi badugu obetxi hemen bizi nahi koluketen jendean eto jera, askida lehen estea, lehen egoitzak, eta Ez badugu dugu obetxinai bakarrik udan hemen egoiteko jendean eto bigarren egoitzen kontra, borukatu behar da. Eta hor, e, gai hori biziki importantia da. Zeren horre, pentsatzen baginu nahi genituzkeela jende guzti horiek aterbetu. Eta hemengo e, jendea ere, hemengo gazteria ere aterbetu, Be, behar ditugun bizitokiak baditugu jadanik. Ez du balio gehiago era soizu adibidez, gaur egun hemen ipar euskalegian, ari gira urbiltzen, behogoita amak mila bigajen egoitzetara. Eta gehitzen balin baditugu etxe utxak, lozmanzakan, eda itzen direnak, oinu beste amak mila gehiago gehitzen dira. Beraz, orokorki badugu, gutxi gorabera bera ipar euskalegian, irurogoi mila bizitoki, etxe bizitza, hutxik egoiten direnak, edo bakarrik bihila bi betez udan baliatuak. Orduan, Nik galderaen ustez ziligitza hartzen dut, ea normala denez erraititia urtero 2006hun bizite toki gehiago eraiki behar direla, aipatu dugun uh, kontestu sozial eta ekologikoan, ogeitarazten dugularik badirela hainbeste egoitza utxik direnak. Odan hore ustez jende guztiakulertzen aldu bad dela problema bat. eta gainera ez da bakarik kostalleko arazoa. Kostalea da biziki zaila, du, zaila da atse maitea. Odan, orain, eraiki nahi bada gehiago, eraikiko da lapurdiko baknek eta basen afaroan. Badakigu. Orduan, nahi badugu lur guzti hori zain du, behar da, absulutoki, obe okupatu jaianik existitzen diren etxe bizitzak. Mm hor -hmm. galdera filosofiko bat da, galdera legeari buruzko galdera bat da ere. Ikusi dugu posible zela eragitia, eh, legea aldatu da bigarren gohitetzaz, ez da aski berriz lotu behar da bu jokagorri. Mm -hmm. Horra beraz, pehioetxe behar daukuna eta egia da pehioetxe hortan orienta bide bat hartua dela orokorki, ala ere, azken urte hauetan baino eraikuntza gutiago egitea urtean, irumiletaik, 2006 eunetarat pasatzia. Eta e, hori kondoan hartuta, e, espazioa obekia ere, ere e, baliatzia eta gehiago barnekaldian egitea, guai pehioetxe behar entzartek erten zuen bezala hori behar zela sustatu, e, kondoan hartzen da. Halgia gala ere kritika bat egiten duzu, naiz eta 2006hun e, bisitegi e, gehiago urttian eraiki, aaltze bat balima da, e, parte handiegia e, ikusten duzu bigarren egoitzetan eta e, pixka bat zein aldetik duzu kritika egiten hor eta zert duzu poposaen. DutaAB behar da beste helburu bat. Bena berriz, uh, pixkat gibelerat dinan uh, iz, egia da eta hori uh, azpi meratu behar dela, uh, xerbitzuak, erri uh, elkarguan, uh, autetxeak parte hartu dutela, eh, uh, lan oitan. Eh. Eta, eta, eta denek, ez uh, dakit denek autetxe guziek uh, hartu dien ez dakit. Bena eh. nik uh, ene, esk ene eskualdean, azteko, nik uh, intut uh, beden xei edoz azpi uh, bilkura horriburuz. Bai, ene erian, eta bai, uh, ene, ene eskual Eta hori bizik importanta zen, orokorki lehen aldikotz ikusten bai ginoen eskualeriko ikustpegia. Eh? Eta bilan bat elgarrekin egiten ginoela. Horten ez gira marerushki askis hartu eta lehenik hori pozitivoa da. Eh? Eta horitik abiatu behar da, horitik hastan bilanetik. Lehen aldikotz ikuspegi orokor hori badugu. Eta ikuspegi horrek ze kartzentu kalte Handiak Hordean berdituku web gain hartu, ez da baten falta edo besteia in falta, hori, hori da pasatu. eta horren kontra edo e horren aldatzeko beste zerbait proposatu. Eta, uh, eniduriko Heiduriko horfeno importantena eta horrek ditu dessoeka dexo, handienak ekar zen da bigarren egoitza eta denbora berian gutxiik hutsik dauden apartamendu guziak. Hala. Eta horrek desoerka handia ekartzen du bai goegiteko moldetan errietan, bai sozien aldetik diendek ezpeitutek apartamenduik uh, ukaiten. Horten bilan ortik abiatuz berda beste bestezerbai proposatu. Ikusiz bigarren egoitzak eta hutsik diren apartamendiak azken, uh, azken ogoi urteutan pixatzen dutela behoit eguneko berro, berroita bost. Orden, hori uh, eginez, gero berdira beste apartamendu berriatzu uh, uh, egin. Uh, hemengo galdeari arra posto baten emaiteko, eta kanpoko uh, galdeari uh, beste arra baten uh, emaiteko. Eta jende hori eguziak, hori irinportanta da ertia, eta kanpokoek uh, sustut, galditzen dira itxasuaen bazterian. Eguneko Latanoita amak, ek, nahi dute kostaldo hortan uh, uh, bizi. Bi, bi, si, eta hor dituzte uh, zerak, eta, eta kalteak hor ikusten ditugu. Eh? prezioak kalpatu ditut, baina nere. Pozizionia, uh, mobilitatea, hor mm -hmm. kalte handiak eta nik ikusten dut hiriburutik. Hi, hi nik irrespetatu ditut uh, uh, plangintzak guziak. Ogoi urtez hiriburun. Eh? Uh, e, uh, e bagintoen uh, 2008. Batian, bat gintian, uh, uh, hameka, uh, eta batetianana bakintan latan hoita hameka soziaalpartmen du, eta egun baditugu bostehun Hala, animaleko urratsa uh, egina izan da zukgan duzuun bezala uh, Lan hori egin dugu bainaan denbora bean zi ikusi dut. Eeta bi, bi urtez hor. Uh, bi hamostetik, uh, bi uh, hamaz arte bi ururtteez presuak alchatu dira eskualerri guztian eta moiena da eh, prezioak presuak alchatu dira ordan parte uh, ordan uh, metrakare batten d'accord 30600 eta orain 40210 dira ordan biztan dena animariko lizentziak ikusiz bai ikos eta eta eta baxnikaldean dizorika hori oharda eta ordan ber dugu beste hala beste positionerat beste goerat Aldatzeko... Hordionzuk eiten duzu, eta eiten duzu e proposamen bat, prezeski, bigarren egoitzaren proporzioa tipitzeko nolarte. Arras tipitu behar dela. Nolarte. Eguneko bost, gero ginen gira. Menarenik orientabideak hartu behar dira. Alguziak ez ditugu egun. Eh? Plangitza baten egiteko, edo beste, mm -hmm. beste baten egiteko, ez, ez, ez ditugu, atelabide ate eta solizio negoziak. Haceman berko ditugu. A chiman el garikina ditugu la nom dina mena helbodu messoi gori berduna herritarrek eta eta promocionian dener messoi gori berditugu uh, bigarren egoitza tipitu ber dela ni ne grand autre dela eta hutsik galditzen diren apartamentuak uh, pelacholi boskatzen bari badu hutsik diren uh, apartamentuek uh, Kasik, hamalau mila apartamendu <laughs> I, iz, izanen dira. Mina hori ez, ez da neokestu ne hori komprenzen ala. Mm -hmm. Ordean behar dugu, ala, mesu bat egori, eta hori eginez, horiek biak tipetuz, jadanik, hiru bi bimilat paixatzen gita. Eta hori dugu, gu proposatu, bi bimila eh, eh, etxe berri eh, egitea, denbora bedian hori eginez sozial eh, apartamenduak egiten ditugu. Eh, Nombrean dien, egin behar behitit ba ba dugo, asumitu behar dugo hori, du -du -du dendek ala hukandesan, eta argont txipitu behar dira, jiru miletik, eh, orokorki ganez, jiru miletik, bimilerat pasatu behar dira. Zerg dios ebechtek, ala, olida propuxan behar mat, euh, et, misel, mikroa, mikroa, minkroa zakazun planta. Merkatu. <muchem> <muchem> <muchem> um, Isigarri gogoa dela, merkatu liberal bat dela? Eh, eskaintza eta erostean artean den eh, disproporzioak egiten dila doaikai presioako lan emendatzea, harri garrida ezin hori nart garria dira presio horik, eta haitzen direla eko beste prezio batzu, nikatxe meiten dut eh, eh, ezin hori nart diak direla eh, iduritzen zaut izi garriko urrasa eindu goiti prezioak eta memento berean, eh, iduritzen zaut haute buritan burietan haidela eh, kanbiatzen ere eh, Filosofia, emandezauna, Airbnb, betak izu, bigerren egoitzak dituten jende batzuek. Bon, Hainiz bada, uh, alokatzen dutenak asteko. Eta hor, fiskalitateak azkar laguntzen ditu jende horiek. Uh, emandezauna, eguneneko oita marrean gainean ez uste paratzen uh, inpoak. Eguneneko oita marra gordezen dute. Uh, hori gazte oroz uh, alokatu zanimaliko preziotan eh, jatanik uh, beratsa dira eta e, beren egoitza gainera baliatzen dute uh, uh, turismoarenako uh, ara. Eta uh, Idurauritzenzauta ari dela haintxe uh, hor kanbiatzen uh, urteatutan uh, gertatu diren gauzen ondotik uh, gogu eta jende. Eta Hor badira dira Parisen eta Bordelen uh, ettzenplu batzu biziki interesantak pasu direnak uh, dira... Uh, Obliaaztia jende horiek, begoita hamar metrakarre, emanezaun, alokatzen nulte erbien bin, be beste hauen beste alokaia urteko. Eta hori da fleo bat, baino, ez da bakarrik hori, eh? Mm hori -hmm. uh, menturaz atera bide bat iziten alda, hori erri elkarkoain uh, gain iziten alda. Ondoko pehela xean menturaz horri buru, bar ana, untan, hori uh, buskatuko daraik, menturaz horri buruz emaiten aldera urratxak. Baina behaute erriek ere, E, kostaleko erriak denek behaute e, askiak ozt, eta menturaz ahi baitira gauzak aldatzen menturazak ozt dira ziren bedek ez baute ziren kontrolatu beharko da eta hori izaiten alda atera bide bat, gero fiskalitatea e, erri batzuek e, fiskalitatea dublatzen dute edo onditzen askar e, bigarren egoitzen dako, moa bon, ara abera txendako, bi mila euro menturaz hain niz suruten dako, menturaz ez da aski, eta menturaz behag laike ere e, Uh, legeari buruz, uh, franziako legeari buruz, transakzioa uh, gehiau uh, erosten diin bat. Jadanek etxe bat dina. eta bigarren etxea erostean. Uh, ez alda behar gehiau uh, inpozatu. Eta mm -hmm. fiskalitatea horai uh, orai den, denenako bera da, me bigarren egoitzainako ez. Behar, uh, zaita dizua zif eta parlamentario lan bat egin errilkarguak uh, uh, batean, inbatean, menturaz uh, uh, horri buruz. Gero... Hara, uh, gornu liberala dugu, uh, ri liberalizmoa uh, puskiaat mugatzeain uh, buruz dua, uh, ara, uh, behartugu, eda ikit, egi ez dugun tresnak hori segur. Hara, eta preseski, peioetxe veren txartiere galdein diogu, ea bigarren egoitzetik buruz badira araudi batzu finkatuak direnak, eta hori aski hotedenez, edo edo giago zabaldu behar ditaitkenez preseski, horien uh, uh, pizua mugatzeko. Hor doan, nik eran ezake, uh, tresnak bizik importanteak direla, pikuan fingatu behar dira, beh, gero erabili behar dira. Hor jende guzti horiek hor, oh, haipatzen dute, bat dela haraz hori, miahitzen, bidarten, bai honan pixkat, uh, zain angelun kostaldean, mm -hmm. toki turistikoetan etauz ikusten dugu, uh, gauzak aldatzen direlait lege mailan adibiden, adibidez biren egoitzetaaz, Be ez dira mugitzen, ez dute erabiltzen. Hadi beaz miagittzen uh, gain uh, tatsa hori, ez dute aplikatu edo gutxi sartzen e, aldte ehuneko hirurogoia, ja, ez dute erabiltzen tooperaino donibanudiunen berdin uh, endaian ere berdin alta ezkertzeaga da herriko erri, etxe hori. Orduan, Biziki ontsa da, erraitea gero Airbnb enkadratu behar dela, bueno, seguraski lege hori frango fite aldatu beharko da, evidentea baita estatu frantsez osoan, toki turistikoetan, asteko, egiazko problema bat bilakatu dela eta parisen ere. Uh, Bainan, uh, lege hori aldatuko du delaik, nik nahinuke segur izan, hemengo goa baliatuko dutela. Mm -hmm. Eta ez naiz bat segur, uh, gehienetan, beren uh, hauteslegoa, legoa, beren autes Justuki, bizi edo erbien biren bidez diren egoitza horien jabeak baitira. Ordeon Isabel Charito, e, egia da, e, bidakten, hori aplikatu dela, kasik lehen errieteik izan da, eta hori segitzen du aplikatzen, baditu honorioak, eta bigarren egoitzeri buruz? Bai, e, egia da, <coughs> maksimua aplikatu dugula bidakten, e, nire etako ez ditu gauzak... E, Aldatuko zen uh, azken finan pertsona batentzat bat entzat, uh, ba da uh, haste bat alukatzea uh, udan uh, representatzen du beraz, uh, bon, ez ditu gauzak uh, funtsan uh, aldatzen um, bainaan halere uh, egin behar daan eretako. Hori uh, uh, boskatu ginuelek um, aztertu nuen uh, aztertu ninuen bigarren egoitza horiek eta bidarten, dira euneko goita bostak, da uh, uh, miarritzen edo uh, doni malen ne nelo uh, doblea da. Okay, da. Okay. Ba, uh, eta hor, oartu nintzen, mila bereun, uh, etxak, uh, Basilela, eta bere uh, un bigarrenetxak eta hoien artean bakarrik uh, berrogoita amarrak ziren uh, bidartarenak, beraz, mm -hmm. Ez dueran nahi, ez dire da, e, Euskaldunenak zenta izaiten aldira, bai, jondarrak edo, ez dakit, edo. Baina ez da, risku handirik hartzea erabakiak, mm -hmm. e, biaren e, txe bizitzai hori erburuz, eta e, ba, ez ditu unkitzen zure, e, zure biztaneak, zure iritarrak, mm -hmm. beraz, e, bai egiten aldira gauzak, e, errietan edo eriko etxeetan gai hori buruz gero haipatzeko uh, pelas hori nuke bon, duke, peio etxe berri entxar bezala, entxartek bezala, bai guk uh, kontsailari bezala ez gira elkargoan eta bizpairu egun dugu hori... Uh, uh, Aztertzeko. Erraz mm -hmm. biziki, uh, biziki laburra izan da, baina um, bon, iduritzen zait um, um, pundu askarra dela, kontsentsu bat dela, eta pundu aula ere kontsentsu bat dela. Zenta, um, iduriz, uh, bon, egin dituzte iru zenario, eta, uh, ez duzu laik uh, arazorik uh, okan nahi bestekin, erdikoa autatzen duzu, eta uh, iduriz hori uh, pasatu dela, erdikoa autatu dute, e, hola, ez irak esatzen horrekin, Bainan iduritzen zait, atx bat, falta zaiola, ikuspegi e, politiko bat, falta zaiola, pehela saolin. Uh -huh. Pehio txepen txarta, oda meriziteko bigarren egoitzen zara. Pehio txeliku. Pehio txeliku, barkatu, barkatu, pehio txeliku. Hau di ona, eta <gülüyor> ez duziek <tosiek> asketa bera. <gülüyor> Meina, bigarren egoitzen hori eh, buruzko politika funtsesko adar bat otte dea, eta behar den aldetik hartzen dea. Dudarik gabe, berriz azpire magatu behar da, gau giren fase hortan e, helburu bat dugula adierazten. Ez gira hori nu ahalbideetan eta ahalbideak badira direnak legearen bidez, e, gero esperatzen alditugunak. Mainan, e, e, da gako handi, handi bat dela e, bigaren e, etxe bizitza kategoria horretan eta hori, e, aurre ikusten den eta proposatua zaingun, aski laster proposatua izan asaigun zer egia da sintesi global hori ez da azertua izan errietan bakotsak zure egin du bere lugaldearen ikuspuntutik edo bere erriaren ikuspuntutik baina ez gauzak globalki aztertuz eta iparreskolagiri mailan ze emaitza emaitzen zuen eta hori asken finian aski fite nahi ikan digute, baina egiten delarik e, 2006 e, edo 2006 edo e, e, 2006 edo ere ikkodena bederatzi egun, bigarren etxe bizitza dela, e, porzentai hori, egun kategoria hori, onartezina da eta hori e, buruko korpostatu du bost zatitzea, bederen helburu horietan izan behar da eta hor dugu helburua emaiten. Mm -hmm. Gero gauzak, pixka bat nola gauzatu. Eh? legeak emaiten dizkigu albatzuena egia da, erraiten duzuna, fiskalitate emaitan, ede miliunbat eh, euro gaidena pagatzeko etxe bat, eh, ez dio min haundirik eginen, bi mila euro pagatzia edo ilumila euro pagatzia urtean gehiago, erran ezake kasik eh, impakto alrebesa dauka, zenta hori haiten du, ba aberaatxean artian bakarrik egiten gira, eh, eraz ez da zoritsa ez, ez da hori ere meditza. Ez, ez da aski. Nik uste dut, eh, azken urte hauetan, eh, Eta lanteki buru batek erango dizu, Merkatuan buru belarri sartuaden batek e, utzi zaiotela e, aktore pribatuei pizugei egi. <gülüyor> e, eta biztan da, aktore privatueiek, heien logikan segitu dute, e, ahalbe zan bat etxe bizitza ekoiztea, ahalbe zan bat diru egitea horrekin, zartzen zaie eunendako bergoita hamarreko heina e, etxe bizia sosialan, ez tiek alte egiten, zenta Etxe bizitza sosialetik kampo diren beste eumta berroita merretan, presioa gora sartzen dute, heien marja beti nahi duten heinekoa izan da din. Eta lur aldea atraktibo denez, ba, lortzen dute eta horrek egiten du, sartua giren spiral hori, indartuz eta indartuz ari dela. Berdaz, momentu ataz, berda spiral hori hautsi. Hautxi, eta ganezake, bortizki hautskiz enta, eh? eta merkatua bortitza da. Eta bere tendentzian, bere fondoko tendentzia hori atxikiko du. Beraz nola, nola joukatu segurazki eh, aktorei publikoek eh, egoitza soziala arluan ari diren aktoreak egiko eh, etxeakgilkargoek lak saltzen direlarik, askoz ardurago edo kasik beti jatatu. Eh. Behar zaile promozionean bizi diren lantegia houeei aierazi argki eh, hemen gaur egun ditugu nahahaarekintzen eta lege begi baten ateratzea eta eman ditu bi ururte eta, gaur egun uh, uh, urgentzian gira, eh? eta konfinamenduak egarri digun presioi gotzeak mm -hmm. oino urgentzia hori indartu du, uh, behar diegoa dira zi, ez dutela gehiago dirurikola irabaziko, orain arte irabazio duten bezala, botere publikoak hartzen maite gauzak eskutan. E, Michel, hor, beste aspekto bat, ez, est bigarren egoitzak ere badira bankan, eta eskolegi barnekaldeko erria inizetan badira, e, bigarren egoitza afrengo, eta etxe hutzen berriz e, egokitzia eta berdin eta apartamendu batzuen egiteko e, gazten laguntzeko ere, eta horiek ere beharrak dituzte barnekaldian, osatuak ez direnak, beteak ez direnak, E, nola izisten lanean eta e, Pxek laguntzen uh, du prezeski uh, operazio batzuen e, egiteko egietan? Odean egin dugu uh, aibarekin uh, i, eta hiru egietan egin ginuen gogo eta bat. boste uh, iruten boste ho iruten nai etxeeta hiru egin arteana, ba ziren ehuna agontutsak bakan yeah. orten direnak, baino uh bat -huh. behinu gehia demorauntan urtsak. Eta besteain beste bat ziren uh, rezidantzokondoak eta lokazioan sezonier hori taik. Uh, bon gukere behar genila apushkaat gai hori aipatu nahiz eta etxe pribatiak diren gehienetan. Eta ez dela errez etxe pribati den historioten sakhzea baina Be, hori uh, gira gaiian. Eta eh, menturaz hori da hori atera bat ere baino da lehkuko haute txiek, uh, konbentzitzea ezteko beren orientabidea eta beren erakustea naikeria etxe horik behautela edo alokatu, berek eh, alokatu edo beste naz behar dela ardura ere againatu eta nik maleko malekola naikin baitira eta hori eh, erri elkergoai eh, dirustazik ginen eta PFL-ai galdeen ginen dirustatzia estudio bat etud, eh, arkitekto estudio bat kusteko etxe horik nola kanbiatzen alt ziren animaleko etxeak dira lehen etxe bat zen uh, familia bat bizita nola mentroa ze bi edo hiru familia bizitzen aldirena uh, telatu berieana ekonomia kegin ez eta, eta beste manera zu sumaitaldiz eraikiz. eta hori da aigiren egiten aigiren lana uh, eztu estudiorik aigira egitena sumaitaldiz uh, egiak berko du uh, erosi etxe hori pribatuari eta gero uh, eraiki edo egiak berak edo beran bueno bon, egiaren uh, asteko gure eh, kasian egiaren uh, moienak tipiek dira ordiena uh, de la co baileur uh, horiekin eta interesatu ditugu, bi publikoak departamentuarena office 24 eta erriel cargoarena erri, iridugurenarena hasitza eta horiek, uh, egiak erosiko du horik eginendute dute uh, lan, lana arreberritzea eta lukatzea eta uh, soziala etxe bizitzan sartuko dira, eta beraz likuko jendendako dako uh, alokatzeko gizan, Prezio agazo inan ziren mm. lo, lo, lo, sozial lokamendu horiek buruz pehela xak emaiten dualare uh, indaga ondia, uh, eginen diren uh, <coughs> uh, 2006 hori, gero horiek elburia dira, eh, herriek ere berkoduzte zagilikian eh, benen uh, 2006 horiek uh, erdiak uh, sozial uh, etxeak dira Egan nahi da, uh, lekuko jendea uh, eskolegian, ikustelitunit eunanako ditu edo pasa sartzen uh, alda horietan. Eta gure eskualdean ono gehio. Eta beraz, hori uh, da helburia apartamendu gisa sartzea, eta lekuko gazteko kukendu zaten, alokatzeko gisa uh, prezio uh, interesgarrian. PLSaren horre entxatutugu pusatzea, me, e, barnek aldean, PLSak normalki, behar luki gehia ulagundu etxe handi horin ahainatzea. Ba publikoari eta ba pribatuari. Horra, goitara zen duten zuleheri, beraz, uh, main inguruaz egitzen ari girela, PELA, edo bizitegien, edo bizilekuen tokiko planari buruz eta gurekin uh, ditugula. Bai, uh, Alain Riar, PIO Txileku, Isabel Chariton, Miselo Zafren, eta pehiotxe berri antzart. Prezeskia ipatzen baititugu eta uh, loka edo uh, bizitegi sozialak eta horri buruz, indar bat egin nahi dela pragnitza horren bitartez. Uh, eh, bon, alean, uste dut errandu eh, zu, iriburun indar handi bat duzu eazken eh, urte hauetan horri buruz, baina eskualegi osuan hori laguntzia manera berezi batez, horien da bideon bat daure. Bai, Dube eta hori txiki berda, hori PLan agertzen zen, mila merun bat uh, egoitza soziala egitea. Ozait soziala aipatu behar den, jenek hala uh, ukan dezaten bai, tailatu te bat apartammendu baten uh, ukaiteko.nik Hori ere formulazio dike behar zerbait, uh, Uh, aldatu. Hori ez du daik egiten uh, atxiki behar uh, dela uh, mementoan ezta beste terabideik. Hori ez uh, padute beste posibitateik ez uh, du daik egiten guherietan, da nik bon, legia respetatu dut, mena uh, sustut uh, ezta legiaen respetatzeko, mena uh, posibitateat emaiteko uh, emango jender, uh, aparte mandu baten edo teleatu baten uh, ukaiteko hori uh, atxiki behar du eta eniduriko emendatu berdu, uh, ordean holokorki, ordean esta egunetik uh, bian muneat iten hein, uh, estu, estu dudaik egin ten eta mentoaz pelachorek men bate ez egan du uh, pragmatikoa izan behar zela eh, jadanik uh, ukdiak uh, abiatzeak zirera eta ez duduiki egiten gu herrietan uh, programak jadanik lanntzatzeak direra lehengo uh, le, le, legekin. Baina best, beste abiadurat eh, be du. Oden guk uh, pentsatu dugu in importantaz zela eta horrea txikitzeko uh, apartmendu gutzu egiten badin badra ere, atxiki behertzela eta eguneko jutanol uh, egin behertzela. Eh? Orokoki pelesan aipatzen da, uh, eta e, eta jadanik urratz, urratz bat zen, eh? orokoki hori eh? irepizatu behar da, mena urrunago uruna, joan behar da, eh? badakit urrunago joan behar da, ezlegian errespetatzeko, mena uh, beharra hor delakotz. Be, uh -huh. Eta beste gaiari uh, lotzeko hori zain haipatu duguna, hori uh, uh, bankan e, egin uh, izan dena, Uh, uh, eta pentsatzen duta arzoin duzula, herrika, haizan bergira, herrika, eskoalde, estudio bat, eh? sinez, Uh, ik, ikertu so indiana uh, so indiana apartamendu horiek zenta ikusteneraik gama camila apartamendu utzik dire eta gero ta badirera ba, ez ba, ba, ba, dira horrena es, hala horren aintzina egon e, e, e, e, beha liki hartu gabe eta alak eta hoak alak eta hala galde teknikak badira Uh, organismoak bad dira aurren egiteko pribatia bari badre mena batzu ezpa dira engaiatzen,menuaz bon, uh, uh, prozedura kompplikatiak dielakoan di, edo edo so kotzen uh, di, diela prepresuaatenako pre, eta nik uste dut badera ba, behar handia uh, barnekaldia barne bainaan kostaldean ere kostaldean, ere denetan ba, ba, ba, de, badira horako, etxe handiak, eskolegi guzien ba, ba, ba, badira. Ordiana, hor diana, hor, ahalak, nik pe, pe, pentsatzen dut, ahalgeio, eh, oh, behiz orianta bide, beste orianta bide bat, bide eh, bat, hor badela, ahalak izari behartuela be, laguntzak, hor dean estupeelasak atzen manen, aglomerazionek atzen manen du, mena herriek, eh, pentsatzen du tortan arguntak orniz, herriek eta, eta poluek <laughs> be, berengain hartu behartutela. Ez padugu guk, haxen guherrietan uh, gai hori, ez da... Bago, biztan dena, radioat giden giden erteat eta doblatu behar dider antolatzen ditugun apartamendien, baina ez da doze pasatuko. Zinez, lotu behar gida lehentasuna, eh, nik hori emanetzake, hori emanetzake hutsak diren edo edoetxeak, eta ahalak ezari, eta barnekaldean, barnekaldean, uh, barnekaldea pa, aipatzen barimadu, behar dugu beste ahal batzu ekarri lanare ekarri behar du, serbitxoak ekarri behar du, jendeak barnekaldeat ere maiten baribadu, kostaletik pizkat uh, atzatzen, at hor, ahunt uh, kokatiak baigira, eta ez baigira muitzena, ez badugu dozeiten do do denak, Uh, garapen guztiak kostaldean pasatzen da eta garapena ez da ez da horian eh, eh, hasta penitik erandu, eh, ginela eta berriz ekilibratu ber hor ba badugu gai bat sinest eh, eh, uh, egoitza problematik horrekin, ga gai bat badugu gauzen berriz mollatzeko orden alak ditza zerbitzu publikoa publikoa ostien uh, peio txuberie zertak grandian asimilazmentia hor barnikolleko batek uh, Eta bi urte, lot izan menduat inaizuen bede, uh, be, bede errian. Hamar bat lot. Eta, uh, erten dut, hazin me izan mendia be, be, berdugu berduzie patu. Hazin izan mendia, enuen patzenan. Aglomerazioneak eiten aldu. Naibadu berriz, e, ekilibro hori ezari. Eta ahalakeman berkotu dirua. Eh? Eta hori mementoan, eh? hor dian bada... Bistanena indari giteko emeia shen ditsenda, mena ahal geyo esari berkoditugu. Hor, ahunt tipitu nahi batu. Hor, utsik diren apartamentiak ahal geyo esari berkutu. Regla mantiak badida, ezta beti eres zanen, jendeak ere kommentzitu berkoditugu, batzutan eloshi berko, zukerten sinien besala, beri erosi eloshi ditugu, Mena ahalak ere, beste ahal batzu, ikari, xerbi lanak, Uh, Garaioak, jodiak ekarri behar dugu. Eta, baknek bai, ere, kostaldean giren herriak. Zer, ber, berdinean gira. Eta, jena kokatzen dira hok, mena, joetengira bai honate doan gerurat, lainaren agapatzeko, eta egon guziz uh, garaioen pro, problema gertatzen da. Aipatzen baititugu egoitza sozialak, eta horren beharra, baitez badakotasuna, eh, mengo jenden beharri erantzuteko, eh, kasu ere egin behar da, zeren eta oh, batzutan, eta hor oh, gehiago pehiotxe beraintzartekin aipatu dugu, eh, lakzesion alabita sozialeran nahi du eh, egoitza sozialaren erosteko momentuan eta laguntzak izaiten aldira, jendeak beraz ahal gutiago duten lagunduak izaiten aldira buruz, Baina nikusi behar da, gero zerbilakatzen den. Eta, peio, etxeveren txartek, ipatzen daugu? Bo, doan, gai hori, eh, nik ikusten dut, eh, ez dut eganen egunero, doni bane luizunen ziburu unkostaldean, eh, asken urte hauetan eraiki dira, eh, deitzen den aksezion soziala la propriete, edo jabetza soziala eh, egoitza frango. Eh, eta gainera hori biziki importantia da, eolako eh, egoitzak izaitia, eh, alokairu eh, mundua eta, sustut, alokairu sozial mundua, eta gero alokairu mundu pribatuaren artean, ah, amildegi bat baita. Eta behar da, behar da erdi bide bat, behar zubi bat, batetik bestera pasatzeko, eta zubi hori da, laxezion soziala la propriete edo diabetza, sozial hori. Baina zer ikusten da errandu zun bezala, laguntza, sozi... laguntza publikoari esker, jende batzuek erosten aldute etxe bat, eta gero amak urtez edo amabost urtez ezin dute ahasaldu. Ba, jende horiek goitatzen dute. Batzuk gainera erosten dute hori egiteko asmoz. Eta amabosturteren buruan ahaseltzen dute. Sos e, hainitz irabaziz, baina sustut bitartean egoitzak galtzen du bere izaera soziala. Hor e, badira orain e, metodo behi batzuk e, jabetza soziala beste manera batez eraikitzeko, eraikitzeko. Eraikitzeko eta hori, daitzen da, bai real solider. Zer da hori, bon, lehenik hori egiteko behar da, un ofiz fonzie solider. Horain, egitura sozial guztiek badute bat, ipar euskalegian, bai HSA, bai Office 64, bai Le Col, le PFL denak. Eta sistema uh, biziki hona da, zeren eta egoitza bat saltzen duzu laik, xaltzen duzu bakarrik erabiltzeko eskubidea, bainan lujaren diabetza ez da zurea. Gelitzen da uh, egiturarena, edo publikoa, edo uh, egitura sozialarena. Eta alokatzen duzu, biziki merke, beraz, lujaren okupatzeko eskubidea, eta gero, gainean eraikia den apartamendua, adibidez, zurea da. Baina nahi baduzu saldu. lehenik xaltzen alduzu bakarik apartamendua, lujai zinduzu xaldu, ez da zurea, eta saldu behar diozu, hastapeneko eraikitzaileari, ega nahi baduzu, adibidez, lekol, le PFL edo hasesa. Eta erosi presioan Mm -hmm. Eran nahi baitu, ezinduzula espikulaziorik egine. Hori da, uh, merkatua enkadratzeko manera bat. Beste batzuk imaginatu behar dira. Zenta, merkatu librea usten badugu hemen ipareuskalegian, ez dugu deus kontrolatzen alko. Hor badugu manera bat, badira beste hainbat eta hainbat uh, joratzekoak. Pio Txeliku hor be ara, prezeski uh, mundu libre hortan ari den enpresariari, merkatua prezeski behar beha ankadratu. Bai, oso ki egan adut, eh? Pio Txelikaren txartek eraiten duena, hitz berekin egan dezake. Eh, eh, gaude hor, merkatuaren eh, desbidatze eh, edo eh, desorekatze eh, eh, aganguratzu gune batean. Eta horra delarik, eh, podere publikoak behar dute eskutan hartu gaia. Eh. Eh, Haipatzen ginuen, huastian ere e, e, futsak diren etxe bizitzen e, e, aga egitea, beste bianantail e, txipiakoak, bainan ikusten ditut ere, bat ondarean, ondarearen aldetik, bat dire hor, etxe bizitza batzu mende hainiz ba hituztenak eta, eta gure gure ondareak direnak, ondarearen ba bestea da, eta beste ikuspuntua da ere, ingurumen ikuspuntutik e, etxe bizitza den bat uh, bermoldatzea ber uh, agra berritzeak, uh, kalte gutiago egingo du uh, eta lur gutiago artifizializatuko uh, egoitza berri bati konparatzen Eta horrek ere beste, beste abantait bat ekartzen du, beraz, eta hor, eh, hor badira ahalak, nahi bada, nahi keria politikoa balin bada, badirulaguntzak, eh, ba ditugun egiturak, PFL eta holakoek, gauzak martxan ezartzeko eta erresteko. Eta bako txarik alde inendut, e, hor badira ideia batzu ordukatuak izan direnak, behar bada gauzako hobetu behar direnak uh, presentatu den PELAX horretan eta horai erriko kontseiluek dituzte bere noharrak eginen, badea manerarik PELAX horren uh, Be, agamoldatzeko edo eh, orientabide batzuen eta aldatzeko. Ordeon, ettegit, misel, eta ikartengituk eta... Me, uste hona, alain ahipatzen zinina, uh, kostaldean ere, badela, beaga etxe-saharen, agar berrizia eta animaleko lan mm -hmm. adela eta da daik. Me, Eri elkarua behar ditu moienak, me bere moienekenei meharko dugu, behar dugu autu bat, politiko bat hautatu nik ortako ertenin uh, iduritzen zaut erri alde, ezta autu bat ni barnek bizi nizelakoz, baina barnekaldean egiten diren aloka iak apalak dira, haza apalau, gure iak menturaz, apalau, gure eskoldean, uh, agazoinean, beraz againatzen dilaik noaitek etxe bat edo ere erri batek, uh, egin batean alokatuko dugu, beraz, Atik Oztaldean alokatuko da kari huau. Oktakonin ehten menturaz laguntza PLA sean beharko dula uh, politiko autu bat egin. Ez ta dener, untsata dener emaitetan moien minan ez dakituka aski diru uh, aldiz autu bat beharko da balimada egin. Menturaz beharko da lagundu eskualde baknek aldea, uh, gehi hau etxe xaragorin againatzen iduritzen zaut eta esku eta kostaldeana sozial mailean eta indar jakegin eta Berba aldira bilburuak ara ara hori genaitut menan menturaz peila chien dugu duguegina utuko ere sta ara berdugun menturaz menana utuko eginaz Azken galdeari erantzuteko guai geiruari begira eta kausak berbalimaldira zuzendu zuzendu niki peila hortan idoritzen zaute orientabideak Uh, Erre, zerren, 2006 horiek, bontzakit, akzena lugu honu indar batea, apaltzeko. Baina, barnekaldian ere, araberan, azken amarku urtekadan, den baino, uh, pelasari, fen, pelasio horretan, gehiagoenenda barnekaldian. Uh, Dublatuko da, kasik, uh, etxen umrea, barnekaldian ere. Eta, uh, oitu, oitu, hazi behar da, ainitz, uh, erri, barnekaldian, sofretzen dutela, jende txipitziaz. Right. Eta, hor behar dela, partekatu ere, gehi hoden, Or orientabide horik badira sozial mailan badira mentura menturazuggun hau joan behar da ondo menan behar da hasi zein zuta la onak zen zinez. Tebora lauztua baitzauko hoita hamak segonz bakotxari galten du geroari begira ya, eta zer behar dadatu. nik ez duuzte utsima utzi hori onaktakia denez. Ugunago joan behar da. Eh, Uh, afitxatuak diren etxe bizitzen egoitza kopurua handiegia da 2008-2014 sobera da eta berditaike 2008-2014 izan eta bigarren akatsa barnek aldeari buruz, joh egina izan den indara, behar bal oinu horunago pusatu behar da gure egunero bizi dugun desoreka gogo uh, -go hori zuzentzeko. Ixabel? Bai, ja, behar dira ere uh, erabili diren uh, tresnak, zenta uh, egiten aldira EPFL-ekin uh, bai diagnostiko horoko rak bai, bai bestean aldira lur emu zonbaitzuk planifikatzeko garapena eta hor emaiten du bai zerbait jabeekin negoziatzeko presioak zenta imposatzen bazai egit, sartzea programa batean eta ez egitean nahi dutena hor esku hartzen duzu eta bestaldetik nik pentsatzen dut behar gin nuke da uh, aztertu uh, uh, uh, parkur uh, rezidentzial, zen bizi osoan ez ditugu ber beharrak eta behar dugu uh, pentsatu nola pasatu belaunnaldi uh, batetik bestera, zenta hor dira arazoak eta hor dira saltzen etxeak eta behar bada merkatu pribatu hortan sartzen. Halriaar? Nikuste dut uh, uh, orantza ad, adostenal bag, bagira, nik uste dut zen uh, hori ez dela onartzen eh? alhal. beste zenario bat behar dela, orden bigarren uh, egoitza horre agun tipitu behardera. Eh? bostetz zatitu behar uh, direra eta plan dititza handi bat egin behar dela uh, apartmendu eta eten uh, berrantolatzeko. Right. eta hori eginz, orokokipresiona oro eh? chippittzen uh, da. Eh, hilu bila uh, apartamentu berri egiteko ordez bimila, bimila kod uh, egiteko Ongi, milesker, milesker unara ino etogirik eta be, ondoko hilabete akarte